Cel vânzește globul planul pe un veac. Când, la ziua cea de mâine, avea un cetun sărac, și trepte osebite le-au ieșit din urna sorții, deopotrivă îi spălmește raza ta și genul morții. La același șir de patri, deopotrivă, fiind rog, fie slab, fie puternic, fie genii, ori nechiori. Unul caute o plinca de scucleaza, însău altul caute în și si în lume, adevăr, iar altul împarte lumea pe pe scântura taurării. Făcutim cât aur, marea poartă negărele-i corării. Iar colo... colo... ...să-ți veni a lui Hai, lasă l poate, un caldul, fără caldă, tot, s-o poată și s-o poate și de frică, dar piept și-n timpul îngribovit, caractul vechi și-ncurtă, cât un cuner, și-n bumbat, cât un rei, uscățim așa cum este grăbovit și de nimic, universul, fără margini, e în degetul lui mic, că sub fruntei, viitorul și trecutul se încheagă. Noaptea mea la veșnicie Ierușirul o dezleagă. Pe de cum aflat din vechime, sprijinat cerul pe umăr, așa el sprijină lumea și veția într-un număr. De când luna străducește peste tomurilor brațului, într-o clipă, gândul duce în gărăt mii de viață. La început, la început, pe când ființă nu era nici neființă, pe când totul era lipsă de viață și voință, când nu se ascundea nimica, deși tot era ascuns. Că pătruns de sine însuși stăpânea cel nepătruns. Cu prăpație, ce drune, cu ploia împins de ache, lume prin și nici minte s o pricea căci era un, un întunec. Ca o mare, fără o rază, dar nici văzut, nici nu fusese care sovăză una celor nefăcute, nu ce putea se desfăce, iar de în sine împărtășește odihna eterna. Păi, dintr-o un punct se mișcă. Cel din primul și singur. Iată, un, din pauză, facem un fără margini pe marginile lumii de atunci negras eternă, se împarte în sfârșit de atunci apare lumea, lumea, soare și stifit de atunci și până astăzi colonii de luni pierdute vin prin surere văi de faos pe fără necunoscute și roimi luminoase izvorând din infinit sunt atrase în viață de un dor negru. asta În lumea asta. mare